Nere bihotzaren geografia ezin da mapetan jarri. Harmonikaren soinua, udazkeneko basoak, ibaiaren burrumba eta norabiderik gabeko urratsak. Poemak xut idazten ditueneko bertsuen ardogorria eta orduko presentzia bero eta bakarbera baten sentsazioa. Bizitza inoiz desagertu etzaidana. Ez guztiz beintzat. Patxi Esquiaga. Itistan aiti stanbat utzineza eniazkena dibuen era oh, Ekaitz 223 azkenean 223 bai Bakarren bat gehiago ere bai ezta izango dira bakarren bat edo pare bat gehiago bai Propinatxo bat ere utzi genun guk pasa den larun batean Hala ez utzi genuen bai propina bat edo beste bea izango mugetan Dantzalekun Zalekon, mariren inguruzdora garri gitan. Murumendi magalean? Murumendi magalean. Hane gongo da? Ez dakit bani, uste dagoeneko bakarrematek hartu da izango dela. Aitakoa dutentazi, bertaratu eta ikusteko? Urbildo egin behar. Liburuak libro koldo izan dezu berri? Bai, eh, eh, moda eskotara... Eh, ez programa larun bat ero ia, ia larun, larun bat beti ez, baina ia, ia entzuten dut, eta gainera e, Facebooken aste horretan sartu nitzan, eta nik ere baun nuen e, kompromisoa nek parte hartzeko baino, e, itxurak e, emateari eta e, opariak egiteari utxindiotu. Utxindi eta nire liburuak Eh, Asmo banuen, baino baina ez, ez nuen ondo lotu nere ideiakit. Hor duan, eh, badakit izan dela, apelia denzazpian, gutxi dituzula liburuatzu lekuk hagin batean, abisatu zen utela zuek eh, murumendiko sorri zerraia edo... E, atxe egin zelaia nutzi behar zenutela abisuak eman dituzu entzun ditut. Ez nahiz mugituan oski liburuaren bidea, zer etxea e, 8-8 estanteritakei diago petita dauzka liburuaz, eta nereak salduna ian abit. <hum> Kaixo eta on getorriitza haut sekaitzeta irategoiko etxe teklattzen mailan eleeder. Ad Gaur hogeita bederteratzegarna ondo. Halaxe eta urtea bukatzeako espero dut dugeitamarrarrena egitea. Gaur ere bisitan segurera? Bai poi gettor naiz zukaina egin zaitzuztet, eta programa haina on da, ba. Euskal egitetur putzua betetzen dugu hitz egin, kuidatzitako poesikin, gure aspertuekin eta izketaldiekin, eta partekatzen ditugula momentu oso eraikin, eraikin gorrak. Aspaldi elkarri ikusi gabe, ekaitza dibu ez, ezberdin ikusi ez ikusten diozu ekaitzi? Bizarra hondi xegoa eta idealuz esegoa, oin beste, beste e e setasun hondirik ez, ez, ez dakit betikoa, ba, gizon jakintxu bat baliz bezala ikusten dutte gaitz, irakasdea da, e, posturte filologia apropatuta dauzka, eta naparroan dabeid istitutu bat, eh, irakasde. Eta gero gainea, bertxolarieta da zuzenetik ezalotu nuen, miliarederatzi dut da eta mazazpian, e, irumuga mendira ioginenean, bai independentzia erakundeak agenduta, berazan zan bertxolarieta nintzen fotografoa, egun hartan. Eta nik ateran nien ara iritsitako berreun personei argazkie eta ekaizan bertsokantatzen egun hortan irumuga menditontorrean. Buruan kiskurrak? Bai, arazituen. Gaztegoazan. Oie, raduta mazazpia hori dara uita bi urte gertatu zen, ia uita bi urte, eskaiz. Tokitan ekaitz. Bai, e... Eh... Eta nik ere gogoan dut, gogoan dut, eta, oh, eta koldoren irudioare, bai, nolaan e, ezagutu nuen koldo bai. E, gogoan zen nuen gunura, e, baina galdotezkuro bakarren batek noiz izan zen, gogoan izango zen nuen laro esateko moduan? Ez, ez, e, gutxi asko garaitzu hortan behartzula bai, ba, mazai eta hogei urte nituen tarte hortan bai, baina koldo bezain e, zehatz esateko moduan ez. No, kau rogoita bederatze garrna, koldo zubeldia poeta hondi zaldibitarrarekin, hementxe eh, Itakan. Egun eh, bueno, handen, eh? Ixilen zauriez Urbiltzen ezure Gondora Negareta odol Malko ez Ekaitzko loren gana joa urretik Ehingo degu balorazio txikitsu bat Merezi duta liburuak liburo ekimenak. Bai Naiz eta askotan balorazio hitzek, ebaloazio hitzek, eh, amaiera esan nahi duten, ez da, bo, ekimen baten borobilketa edo eh, sentsazioa dugu eta ideia hori ere zabaldu da egitasmoa eh, besteak beste ederra horregatik dela, ez delako bukatzen. Lehen esan bezala, apirilean zazpiori baken nuen erdigune bezala, baina gerorera ere badakigu, liburuak jarri jarri direla, gukere jarri ditugu gerorera zenbait, Eta herritarrak eta ingurukoak nahi duena oraindikari dela liburuak hartzen. Bai, hori du edera ez da. E, nola baita e, zenbait amaiera, beste zerbaiten hasiera e, ere badirela ez. Orduan e, ekimena jarraia da, eraginkorra da eta nola baita e, borobiltasun bat hartzen du ez e, bere baitan. Ondo esan dezun bezala, ba, liburuak hartu hartu genituen, e, behin utzi ondoren aprilaren zazpian. Baina geroztik ere utzi ditugu beste zenbait liburu, eta badakigu orain eskuartean artean ditugun askok ere, ba, baina e, liburuak irakurtzen bukatuta, berriro askatuko ditugula ba, beste norbaitzuk hartzeko ez da. E, Libre zen, apirilearen zazpia finkatu genuen e, liburua usteko egun gisa, baina libra zen e, e, apirilearen zazpiko zen jordutan liburuak utzi, e, ala ere itzordu bat? jarri genuen goizeko amarter dietarako herriko plazan e, bertaratu ginen, talde eder bat e, elkartu ginen. Ze, ze bizipen, ze sentxazio e, zertzen noen buruan eta zer bizizan zen noen zuke gaitz? Ba nola baita poza eta e, ilusioa zerbait ederraren parte e, sentitzeak e, eragiten zidana eta ziguna. Ez? Eta hori ba Besteain bat herritarrekin partekatzea e, egun une eta gune berean ba, ba ederra iruditu zitzaidan eta elkarrekin ba bidezatitxo bat egitea ba oso oso ederra da. Bertaratu zirenei bertso bat oparitu nahi zantzen nien? Bai, bai, nik uste ba itz batzu behintzate eskatzen zituela, ez? E, bilkura ark eta ekimenak berak eta, bueno zerroberik, ba, bertso batean biltzea itzo, itzoiek baino? Gutxi asko zenion bukaeran e, horrelako loturek, ez? helburu e, jakin bateko loturek askatzen gaituztela, edo tali buruak askatzeak lotzen gaituela, ez? E, ederra dela, herri gisa, erri talde e, gisa, elburu erronka bat jarri, e, eta helburu erronka beretik tiraka elkar lotzea harreman nasaretzea herritarren artean. Bai, gutxi asko bukaera esango nuke zela e, biltzen gaitu euskera eta literaturak, behasaingo txokoak eta herrimugak hauek dira askatzen gaituzten loturak, ez? Piska bat e, jokua eginez, e, liburuak libro leloarekin ba hori, e, Lotura hauek e, beti direla, ez? Askatzaile Herri egiten gaituztenak, elkarren gana urbiltzen gaituztenak, mugak gainditzen gaituztenak, e, euskerari egiten zaizkion, keinuetatik naturari egiten zaizkionetatik, ba, benetako loturak ez horiek e, izan behar dutela. Jendeak e, internet bidez, bereziki Twitter bidez, traola, liburuak, liburu erabiliz, Emozio asko partekatu ditu, e, hori ederra da eta hortik asko jasotzen da, baina oso ederra izan zen bertan elkartu ginenon emozioak bertatik bertara e, sentitzea eta eta partekatzea, ez elkarrekin partekatzen goiz emozioak. Nik enuen irudikatzen. Egia esan ez duten oso ondo oso gar birudikatzen zer gerta ziteken, baina gertatu zen enuen irudikatzen. E, Nik ere hasoguru nuen irrikaz e, e, emozionatuta e, bai liburuak usteko eta baita liburuak hartzeko ere Bai hasteko e, enekien ez zenekien zenbat eh herritar inguratuko ginen bai, izan gintzezken dozen dozten bat edo izan gintzezken gehiago ez baino Berrogeita bat lagun elkartu ginen ikaragarri, ba, igande goiz baterako. Eta batez ere, azpimarratuko nuke, ez esan duzuna, ez? E, emozioa, jendea ilusioz, e, asko ba, bere liburua usteko gogotsu eta aldi berean ba, ba, irakurrita, eta begia botata ez da, guztora hartuko lukeen e, liburu horri ez da. Eta, eta oso polita izan zen, ba, goizean zearrere, ba... Are bat orduan ez da, hainbat herritar, herrian gora eta bera, ba liburuak utzi ta liburuak hartu ta begiratuta ta eta beraiek e, begizjotako txokoan ba ez aurkitu ta, eta eta urrengo txokorajuan eta berri ez bazpar hurbildu ea e, ba, lehenengo pasadan e, etzegon liburu hori ba jarri hautaz egon edo ez edo izan ere hiru egun aurretik apirilaren e, lauean, publiko egintzen hilabeteko kanpainan zehar eh, jendeak izen emanez zerrendetaratutako eh, liburuaren zerrenda publiko publiko egintzen eta nik uste, e, bai zuzenean parte hartzen ari zirenak, eta e, libururi ikustea e, utziz parte hartzerabaki etzutenak ere, azkenan hartzea libre ere bazen eta bada, nahi duenak ardezakelako kale antopatutako libururi, jendeak e, sorpresa eraman zuela. Sorpresa hartu zuela e, zerrendan ikusi zituen e, liburuekin. E, baziren e, ipuin bilduma, bazirene eleberriak, e, bazen poesia saiakera, E, baziren itzulpenak e, Aur literatura, gazte literatura, eldu literatura e, komikiak e, aukera oso anitza liburuak zarrak arai batean argitaratutakoak e, argitaratu berriak e, azken hilabetetan e, argia ikusi duten liburuak denetarik ikakaitz Naizunaren zat aukera ikaragarria mm. eh benetan behasain liburu ireki bihurtu zen apirearen 7. Bai, egin kontu 223 liburu zirela, ezta? Eh askatu zirenak, ba, eta euskeraz guztiak eh ba pentsa, ezta? 223 liburuen artean banistasun ikaragarria zegoen eta herritar guztien beharrak, nahiak, zaletasunak asetzeko moduko eskaintza, ez? Hasi ba umeengandik eta eta helduetaraino eta genero guztiak, ez? E, genero guztiak eta esan bezala ba jatorrizkoak, euskara hiztatziak, itzulpenen bat edo bestere bai, eta ba jendea jendearei horrek ere mantzen onarreta, ez? E, Guko hainbat liburu zituztela zerrendan eta eta berehien naiak eta eta gogoak asebetetzeko modu ere bai. Ekimena uste baino gehiago bihurtu zen jolas. E, joan ez liburu baten bila eta ezdakit, Be bate harttu ote duen edo utzi beharzoak oraindik ez duen utzi. Baina ez dago. Bai horrek ere ez eder egiten du e, ekimena bera ez jolas... Kutsu hori izateak eh galdetzeak, ezta? Ikusi duzu liburua, e, norbaite hartu dute du, e, bai oraintzi utzi du, eh bueno, sea hori, ezta? E, pasa oso oso ederra izantzen, ba nolabait e, altxorraren bilaren moduko e, jolas bat, ez? Eta kasu hontan ba altxorra euskera hiztasetakoko liburu bat izatea ba ederra da. Erritarrak, altxorraren bilazebiltzala zirudien eskuetan mapak hartuta, eskuetan liburu zerrenda hartuta. Bai, bai, liburu zerrenda hartuta eta markatuta, ba, beraiek ze liburu nahizuten eta liburu hori ba, non zegoen edo non egon behar zukeen, ezta? E, zerbait hartu duzen benzuk? Bai, e, hartu nuen, hartu nuen, e, esango nuke, gudugarretatik hartu nuela, bintzon, uste dut duela izen buru bintzon zerbekeiagore baiz, patxizu bizartaren eh, azkeneko liburua. <hums> Arratxaldean e, biok, bueno irurok, biok eta ledarrere urbildu ginen e, laburu tabernara, bagenekienan e, e, utzia zutela e, amek ez dute atixakirren azken e, eleberria eta galdezera joan ginen tabernarura sartu eta tabernariari galdetu eago izaldean edo norbaitek Utzi dezuen an libururen bat eta bai ez zerbait esantziola nutziko zuela besteren bat etorriko zela bila momenturen batean eta eta antzegoan liburua hartu zuenuen idoiarentzako. Bai, idoiak eta bere amak gure bidez e, utziak zituzten e, liburu bana eta hala ere berei etortzerik ez eta ea ba libururen bat hartuko te genieen eta ba aukeran ba Ekatixaren liburu ari ez, begia botata, eta bagenekien nun egon ziteken, eta urbildu ginen, ea, anote egon, eta antxe, idoiaren zato Izan ere, idoi eta bere ama, altxasun bizira, eta asko izan dira, bea saindik kanpore parte hartu dutenak, liburu hautez eta liburuak e, e, hartuz, e, urretxu, donosti, e, irunea... Bai, batzu batzuk eh, badira ez da, gehien, gehienak, eh, beasaindarrak saindarrak eh, izan gara, banyo bai eh irakurtzaleak eta ekimenak berak ez eh erakarri hartaratuta ba, ba, ba, izan dira ez batzu batzuk, batzuk ba, oso gustora urpildu zirenak egunean bertan edo, edo liburuak e, gure eskura jarri e, dituztenak guk eta, eta hartu ere ba, hartu dituztenak bat edo beste Zea zer? ba uzaporet orenser ba uzaporet ikaragarria ezta e ikustea bakarrik e, goizean zenbat liburu zeuden e, ba kales berdinetan ez choko ez berdinetan geltokian e, parketan frontoietan e, mendialdera eskola tarietan eta pasa eta handik e, ordula urdenera berriz toki beretik pasatzean ba, liburuak desagertuta ikusteak bai ez? Poza eh barrentzen, barrentzen, zidan, ezta? Eta jakitea, ez? Ze zenbat herritarrek parte hartu duten ekimenean, ze ilusiorekin parte hartu duten, ze ilusiorekin helarazi dizkiguten, ba argazkiak, ez, zein liburu hartu zuten, ba testigantza ematen zuten e, argazkiak eta eta iruzkinak, ez? Ba, liburu hau hau irakurtzen ari naiz, asko gustatzen ari zait, e, bukatzean askatuko dut. Ba, eder ederra da eta horrek eh ba nolabait ere egiten gaitu, ba horrelako ekimen geiago etorkizun hurbilean eh berri ez? Bakarren bate jakinmina badu, raola, liburuak libro. Sartuta ikusi eta sentitu, bertan dagoena. Ekaitz apiri jabono urte oso ategun bakoitza da liburuen e, e, eguna, e, egunero dira liburuak protagonista, hala e, nahi ditugun onzat behintzat, baina bereziko aprilean apirilean ogeita irua da liburaren eguna, eta horren e, harira testu inguru hortan, adibidez, honetan e, ezagutu dute gaztizko ekimena, artiun museoak, bosteun liburu, bosteun arte liburu, askatuko dituela gazteizen zehar, ikaragarria da, eta txalo garria da, gazteiz iri bada, artiun museoak sekulako boterea du, e, e, indarra du, e, behasain bezalako herri batean, berreundagoet airu liburutik gora askatu dira, herritarrek e, eurek, euren etxetako apalategiak hastin e, duz. Bai, Eztakit konturatzen dute garen dimentsioaz? E, nik uste, batzu-batzu konturatzen garela ez da, e, ze baliota eta ze indar duen, E, behasain behezelako herri batean, Euskara Hurtzean idatzitako berreunda hogeita iru liburu e, askatzeak, horre meste erritarrek, ezta, bakoitzak e, liburu bana. Horre ikaragarrizko indarra dago, ikaragarrizko ilusioa, eta hori, e, Euskara indartu, irakurtzaletasuna sustatu, eta herri izateko ba, gogo borrokata eta ja, handia. Ashkoak esan dute e, hartu duten liburua irakurri ondoren hartutako toki berean e, utziko dutela. Eh dezan. Bideak eh jarrai dezan. Bai, ta horrek ekimena bera ba indartu ta biderkatu egiten du, ezta? Ba aldi berean e, liburu horri ba, bizi aldi berriak oparitzen dizkiozulako. E, liburu bila ikusten dituen eh helduak, gazteak, gaztetxoak, umeak, bai familiak ere bai, ez elkarrekin askotan ba gurasoak eta Eta seme alabak ez da hori oso, oso, oso edo, irudi ederrak ikusi genituen apri jaren zazpian. Baru eh? liburuak libro asko eman du eta asko ari da ematen. nahi bidera dezake bere herrira, ez da oso, eh, simplea, lan egin behar da jendea animatzen, jendeari jakinarazten eh, jendea bultzatzen jendeari sinistarazten ez eh, eh, bidea oso ederra dela, baina presupuestoa zero baina presupuestoa zero eh, merke merkea E, bai eta norbanakoarentzat oso ariketa erreza da, ezta? Eh besterik gabe liburu bat etxean dugun liburu bat aukeratu behar genuen eta egun eta ordu jakin batean, eh ba gure herriko txoko nahi dugun txoko horretan utzi. E, beste batek hartu dezan, ez? Hori egiteko horixe besterik etzen. Zuk esan bezela, ba horre benetan e, fokoa eta indarra, ba animatzen, auspotzen, e, elkarrelikatzen, ez e, jarri behartzen, eta horretan ere, asmatu dugu. Pako ariztirien hemen txigratian bertan, ematen duenak irabazi egiten duela, eta gordetzen duenak, galdu? Bai, ba, asko irabazi du gordon. Liburak liburrao, urrengo batean gehiagoza? Urrengo batean gehiago, eta albadao beto. zuzen, zuzen, nena esikona eskoldo, indartsu, indartsu, ala zaudezu? Normal laguni, e, euneko eunenean empreatuta ez nago, baina denbora bat erabiltzen dut meditazioak egiteko, bestea pentsatzeko, irakurtzeko, platera garbitzeko, kafea prestatzeko eta azkeran diontan pena hundi baraugat gutxi idatzi dut, baina zerbait idatzi dut. Bueno, banoa zuzen-zuzenan epizentrora, eh? Koldo, e, zedemon regitzen dugu mundu honetan? Pentsau, e, ez tala errexa erantzuna, e, zeren mundua e, hartzea e, gizona rentzate egin, eta gizona ez da egina. rentzako egin. asmakizun konstante e, bada. E, Enima batzu daude, galdera batzu daude, eta inkognita batzu daude. Euneroko realizazioan, euneroko eun tasunean, bizi behar dugu, eta hori, deiten tzaio, e, e, bizitzeko ikendan e, aleginari, kultura. Ta kultura baten parte gera. Batzuk igazen dut, beste batzu lan egiten dut beste batzuk... E, gazetaria dierako eta pentsatu zer egiten ari garen, nola egiten ari garen, nola goazen eta zer dan gure bete mundu honetan. Kontatu diguzo aspaldian e, galdera oiekin bueltak azabiltzala. E, erreixa da erantzunak e, topatzea? Filosofia bizkatik hasi dut eta ez da erreixa e, zaila da galdera sakonak egitea e, errezada, baina erantzuna bilatea zaila. Batzuk, e, nirengo oinarrizko galdera batzui e, errez aurkitzen diegu e, erantzuna. E, bigarren mailakoei nekezago. Eta gero e, filosofia zintzia bezala kosideratuta galdetegi baten erantzuna lortzea filosofo zarregit zuten grazin. Alegia, gaixoa zaude sendatzeko nola, nola zer egin beharuzun, e, botanikan laguntzarekin landale batzuk daudera jakin dezan jendeak sendatzeko, edo medikamentua, zekomeni zaion persona bakuitzari ezoreka galtzeko hartzea, egitea, e, komprometitzea eta edo bizitza moldatzea, eta... Gero, beste faktore bada e, sortea. Egunelokoan aurkitzen badezu e, solazkile bat edo e, ezinean zaudenean eskubat botatzeko lagun bat e, elkartasuna. Eta elkartasunaren barruan ba, ez bidurra izan eta ez bene perjuizio erike, somatu beste ngan, besteak aiztogoat girela norbera baino. E, azkenik, e, e, desera ikitzailea ezta izan behar, izan behar da ere ikitzailea, Kritika e, nik intitetena da, ere buruari e, zep ausuen maten dituduan, zertan okertu nahi zen eta nola zuzendu behar deten, Eta zein beharreten bizitzen seitzeko galderai erantzutea. Eta beste galdera batzuk, efekto batzumezen aludikoak edo poetikoak, e, nire buru dauden galderai erantzuna ematea, e, otzen zat poesibatzun bidez. Erantzun poetikoa. Eldutasuna behar daurretarako? Ez poesia si, idazteko baina alako gaien inguruan hausnarketan, e, e, egoteko hausnarketa e, eskaintzeko alako... Gai -gai. Edo zeine adinean ez zin galdera oie gegin. Edu tasun bat bai, e, jakinduri batzuk ere bai. Oinaretzkoak baino gehiago, e, ertainak e, bai geixego irakurtzeko, autuik askuntzan, etxean asko mutu gabe igazten den gauzak, denboraldi batzuk irakurtzen, beste batzuk idazten, Kursu batzuk Harreman eh, sare bat eh, guk eh, konformatzen dugu protan zue bioso duten rekin partekatzen itaka saioa lagun giroan bost sei peruna badtu ni bezala idazleak eh, eh, eh biz bat detzeko ia me deitzeko eta astean bihar dizdeitztzeko eta, aukeraketa bat edo sei bat zein amistadekin zein lagunekin hitz eiteko aukera badut eh lana indako analisi labo specutan eta horri eskeri kapazitate dakutelako pezioa kobratzen dut ta gastu gaitik online ba aukat ez bizitza paro bat ez es arroizatea Eze afatzea, ostentatzea, itxura itiak jutea inora. Barru-barretu izan dena detena, bai. Eta pentsamentuak eztia dia bakari poetikoak. Baita dira filosofikoak, antropologikoak eta e, matematikoak, zera etik ez esan, e, zaitasun ekonomikoak e, ditugunak, E, prestamoa horrentzen ari garrilako, zemaita diz, kuadernotan poesia bakarrik eztu gula idazten, zenbakiak ere apuntatzen ditugula gula, eta resultatua, ala eta guztiz ere, e, ama bihurtekin batxiratuan hirugarren kursoan latinean notable sortzi, eta matematikan notable zazpia tera nuen. Zerretik atik izango? Koldo zubeldia, gure lagun poeta zaldibiar eldua, kaixotan geturritakera, hogeita bederatzi garrinaz. Baita zuen egin egin gati. Gain honetan, zare Non no noiz eta nola egiten dizkiozu galdera oiek zure buruari? E, adibidez, zer egiten dut nikemen, e, zeizaten da, barne, solas bat, koldo koldorekin. horekin? Zer egiten dut eta zer egin beharutu obetzeko orain di gehiago. Hau da, nigez detin joren sufrimentua supusatu nahi. Nirearen barruan obetu presentea, etorkizun alban ima obea izatea, e, oendara urte bat zupaino. Eta hortak hor bariatzen naiz e, e, pesioatetaz eta nire lanetaz. Baina Dane, noiz, noiz egiten dizkiozu kaldera oiek, koldota, eta nola, nun, nun egiten dizkiozu kaldera oiek. Zukaldean, jegitzen naizenean. Ben jegitzen naizenean. Nire galdetegiari erantzuten hasten naiz. Euneroko gido ean, gauza berriak zindizudan, kompromisoak hartutakoak nola bete behar ditudan, zer dan, modu egokiena, eta aukera batzukitik ditut, egun eh, batzutan plan batzukitik, eta beste Planifikazioa sukadaritza nora moldatu, eh, gaur ze janberdiat, eh, ze aurre kontua diat bibretan, eh, eh, eh, gaztuk eh, austero xamarrak, ez dut eh, gauza eh, garesti dikaten, eta nola moldatu, haindiru gutxikin, gizarte modernontan, garaik gideontan, ezerpatu agarik utzi, usteko, eta legal, eta horrezko kide izateko Euskalidea ziren ekartean. Elkarrezketa, bakarrezketa, oiek, hau zuk zurekin? Bai. Auztu horren arte zara zugaldean? Au e, jorais, eh, Shirigiotarais. Eh, bakarrik eh, arastoa galzeko batzuta bakarrik egiten dut. E, bestetan eh, Gabrielre egin astea naiz, Urdubikatea. Beak dena e, hoe deitzen dit. E, Deskontua handigoa Gabrielre dauka telefonoarekin eta bestea osa bat egine bai. Asmarentzako hartzen duen medikamentuarekin eh observa si diatebila e, eman ate, e hobeto suoemandiate o da eh i hartzen duela ta ber gehatzen du aurkezpenetan hasten dannen hinderen jana aurkezten eh kayotasun kontua gaitatzen ditugu sufrimentua eta negatibo shamarra da este desana gaistua da ni sensu txarrean esartu eta izaiatzen naiz, baikortasuna bere buruan sartzen. Hau da, ez ezaidak kaldetuk gauzai zergatia. Eta izan nahi paranoia utxigokoa, paranoia utxigokoa, eta eta pentsau jendeak ire kontrahitzea egiten duen egiten. Oiek, oiek dira iruipenaren munduko gauzak, eta paranoiaaren munduko Ta, beha, du, gente contra la abuela ya y ya no se han dicho teléfono de Norberga y no se han se han hoy está aquí con dos de carreras jugador Hamazazpi poemain primatuta, eta kuadernoan e, zortia marpoesi berdiak. Irakurtzeko prest, irakurtzeko gogotxu, lasai-lasai pausan? Normal. E, esan dizut, e, sendatuta nago, eguneko iruruguita marrean, oindik fatazak zerroain. Indako gara gineak iau da buruan ekantzen pentsatzen, idazten baino azkeneko urte terdian. Baina, aralta ere hartzen du denbora hemen partekatzen ditugun programa gentuteko, urungo programan zeetan ze susatu da dituak agiteko, zert, e, autokritika, e, zertan hain nahi hobeto jokatzen, zertago gitzena izena errezago, zer egiten segitu dezake dan, eta idazten pixkanak pixkanak, bidea egiten, ekina, ez dina ekin ez egiten. Urrengo hagoita amargarrena, amargarren urte urrenean egingo dugu, iraian? Bai, eta gaini esango dizut e, zein albalitzeke egusatuko dutzei dakeitia bil e, mila eta emeletziko behatzi hilabetean, eta eguna behatzi emeletzio oita behatzi. Larun da? Ez ez begitatu. <laughs> Konputa eurabara daukabugua, baina, Korreka, eh giga o ser megabait o ser kilowatio o ditu buruan neuronak neurona asko askalo banakorra 29an zu prestatu zu prestatu bitartean 3 eh, olerki lehenengo 3 olerkiak banak biratzera 29 azerdan Hogeita behatzea zer gatiko, hogeita behatzea negin genu lehenengo saio gura? Hau eta zehia behin genu, baina konfientzeko batzia bekin. Tilogia, san izun, eraskotakoa da. Buruan, debu e, karga eta potenzial altasun handi bat. E, Baizuk, baiekaintzek eta bainik. Hor guen, e, indarrak neurtzen bakarrik, kriston... E, ala ginein barra daukagu. Zaten burua hona daukagu, nahiz eta nik ikapazidea izan, nagasutasun batzuk izan, burua hona daukagu. Eta errez azten ditugu gauzak, atzi, hartu, ulertu botibolean, eta e, poesia idatzi. Eta hogeita sortziari beko sabela zulatzen badin badiogu balioko du? Izan erogu eta bederatzi? Igantea da, 2008ko iraiaren hogeita eh, bederatzea igantea da. Hogeita bizango da igantea, hogeita bat, eh, larun bata, emmeretzea osteguna. Hogeita eh, bat ken zazpi amalau, eta ken zazpi, zazpi. <laughs> ken zazpi gustatzen zaita aldea, nahituria. E, bueno, ogeita sortziari, egingo dugu. Beko sabelian txo bat eta ogeita behatzia iko dela sinetxiko dugu. Koldo, e, nahi da Ez gara zoro batzuk, ez gara alferrak, gaixoa gara. Hala ereko izeko ordua eta jodu eta bano apitzkana bidea egiten, posiberriak idazten, ez ina ez egiten. Tu jainko amorosa, zara natura jainkosa. Eziniteke inoiz, gezuru txezosa. Txurruko punta eskero, iragan diaguten bola bero. Ibiriaz mendian lerroz lerro. Abiatu gaituk hartzea kafe bero. Badu galaia eta honezkero. Gogoan daukazuna Norda Koldo Norda Gogoan daukazuna, txurroko punta azar eta kafe bero azar Norekin joan zen egin, txurrora? Nen da bizikoa diz e, Jose Mendizabal Jose Bizkiki e, Erakutsizia horren izena eta nuntze guen da nolazuzkan bila metro eta zera dira eta aldizaiatu naiz bizi guztian Oso mendiporita da, eta bertatik ikusten, ikusten dira paisaiak, zora dira. Eta berroita mahoz minutun, apotetatik iritsi zeitezke. E, Paseoa ba dau, aldapagola desente, eta rekordido motza, desnibela godie irureun ba metro, e, ertaina da esfortoain behar dena, gara eta oso mendiporita da. Hain nukenik zu ezagutzeko Uda berriak mendira joateko eta goizteango eze txoria kantari entzuteko gara izkotan e, xo, xo ez eta birikarro ez? Sifoni eka... naturala da, txoria naturala zakematen duen hartu berda ez provokatu eta inteligente artifizialak gini biri nik ez esaten es, es, ere ez dudanik e, artifiziatasunik egin Artifizio gehiagietu desero poesian, naturali bitzen nahiz. Eta gizon xea e, izateko e, arrastoan abit. Behar bada, ba, gaizki ulertu batzuk eman ditut e, pensamentu filosoficoekin edo estrofa batzuekin, baino ez dira zentzu txarrean idatzitako bauzak, zentzu honean idatzitako bauzak dira. Sinfonia ederrak dira, eta batez ere uda berrian eta batez ere goizeko bostak aldera, baina gehienok lotan egoten gara ordu hortan? Nii ez, beste ordu batzutan lo itxendetelago. Itxendet, lo, gutxi eta ondo. Tabatzutan lo gure zakatzen bali manago, bigarren lo handiare egiten dut. Gai zara, Joxoaren eta birigarraren kantuak imitatzeko? E, Gareperra nabai. Egin, egin. Hain kasko egin ezin dut. Baina ondo ari zara, hola egiten du gale perrak? egiten du altuko, ez da giteza, ez zaitatera, eskuak ere... Kendu, kendu, kendu, kendu kaskoak, kendu kaskoak. Ez da da erantzen noen? Primera nahi zea. Fakuta Facult, fisikoa murriztu eta burukoak egitu zaizkit. E, e, Kolda, noizik no hasi zenuen gale perraren egiten? Ba, abirako rakizu, gizomatek erakutsi zidan. Gure goian e, bentura zenarekin bizizan justo nuñezek segien, segien emitatzen e, gale perra. Eta esantzidan lako honi zazazi. Eskue jarri zuen hauan eta haua puztuta eta ustu hauako aitzea eta eskutartetik dena Ateratzen da hutsia da galeperra egiten duena Ekaitz eta biok ikusi dugu sekretua nola egiten duzun galeperrarena Ondo deskribatu du Nahi duenarentzat hau apustu eskua jarri aoaren aurrean eta beste eskuarekin kolpe egin masailari Bai Aizea usten laguntzeko Bai Bai Itxaso gobrisa bezala Nik badakit kukuaren egiten Nik ere bai Gusto baduzu kukuaren atzetik ibiltzea Kukua hau da berrian egizentzun. Gokuk aurten entzun dugu. Entzun alde zezuk? Nik ez aurten ez detentzun. Iaz eh, gatera bera intziazun. Hortaz Or, zaintzen entzun, terzantzen idan zaldibiko erreka etxege inguruan, erreka ondoan entzun zenuela ez da? Dendatik oh. gatera zekoan. <laughs> Oi, ja. Da aurten ez dut entzun. <laughs> Iaz noiz egindizun elkarrizketa? Lehen hau edo beranduago eh, da berrian? Uztagian uste dut. Uztagierako entzun gote zenuen, kukua. Bai, ba, San Jose Tancucu eta. Klaro, orduan entziazu 16 €, eh. <risa> Aurten oraindik ez orduan. Ez. No la itendo bakukuak. Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku. Gaule egin dut ona, bihurtu du nere ama bilakaera berri etara. Izan dezagun elkar ganatzen lana. Horretarako ikusten dut benetako premia. Eta daukat hori lortzeko antxia. Norbait aportu dezadan. Antxia, antxia dut itza bera. Idazten eta izerdia izerdizbusti ta kopeta eta izardia besapean gorapilloa ezardian ezin askatu zaidana hori izango da dana hortan eta zauri hori sendatzen dut dana intza goizeko seru antzuaren osagarri Goi ez, goi betzaren antxiz eta garri. Aitortzen dut, naizena gaur betzaren nasegarri eta bizi pozaren egarri. Hortarako naiz bizi pozaren lokarri antxie eta egarri. Eta naiz kementxu eta sasun baita garri txori hotxaren kantu mirizgarri, jende askoren ondasun iturri. Alaitasuna eta pakea beki hu, kemen naiz eta nekea daukat, eta mirezmena jende zar duinari, miritan eta zerbait lagundu didaten guztiei, bere irripar guztiz mirizgarriarekin, eta bere ikutiu, maitak horrarekin. Eta bere planaz beste aberri minea eta hanigan konfiantzakari duten guztiagatik. bere zantzutze guztiegatik. Idatziak antzo ekintz, e, ideiak antzo ekintza barne muinak burmuiniak ongi eta ondori uzkatzen duguna Boroka, biretsu eta horren barruan kokatu gure izaite guztia taberri miña. Batxuetan erretorikati bizi naitekera pentsatzen dut, baina gero konturatzen naiz ezin dira horrela. Iniora Hauz asko eta asko egin behar horreta horretaz aparte. Alegia beste iragundu, beste alaztandu, besteak maitatu, bestelak ertaleki duke zentzu bizitza bera ere. Aitortzen dut, naiz eta asko kosta, unak izan behar dugula eta ez zentzu gabeak. saiatu besteak ulertzen, da aztu atxekabeak atxeka da nora zean gabitzanean zentzuz jogatu bide txio hor tinkoen aurkitu, aurkitzen saiatu. Ta hini hor txok altetu, tan horrearen arazo guztia askatu, naiz eta asko kostatu. Arratxaldeko bakarraetan, doi zaudezu, eta zure soin biur urrori, nire markoia txikia da, maitasunaren iturri. Pentsatu eta gustaten zatzaizkideala, eta maite zaitu dala aztileago biurri. Batuaren eraginez egurreta hor horpinez Batuaren eraginez egurreta hor horpinez partizeko undu deari putze gine Triste dago lurrozoa talurkota itxasoa Triste dago lurrozoa talurkota itxasoa <tose> Ez lo kantar, ez dolerkin, Inziniak ere eserki, ez lokanta, ez zolerki. Inziniak ere eserki, egusentiz, egusentiz, hemen biar gaur da beti. Triste dago lurrosoa, talupota itxasoa, triste dago. baute erdiditu dirigitus zergetu ma badute erdiditu baina Koldo asfaltian galdera asko ari zara zure buruari egiten e, horietako bat e, zergatik beregaren erabaki zenuen e, euskaraz bizi naizenuela e, beste askok e, erabaki edo erabaki gabehala aukeratuzen bezala zuk ere egin zen ezakela Erderaz gaztelaniaz, baina Euskaraz egitera bakizen nola, eta orain zure buruari galdetzen zu ea zergatik. Hala esan diguzu ez da? Praktikarekin dirantzuna, honi zergatik eba Euskara e, sal, salboetxia izateko, ez gantzeko, eta gure amaizkuntza delako, eta erdian ikasitako, eta erdian egitzen duena. Baina zergatik galdetzen diozu, zu, da Euskaraz bizina izateala? E, oain beste ez, baina bai e, batzuk e, asinatura batzuk aprobatzea gatik, euskera aztu intzuten, itsegitea, idaztea eta euskera ikastea eta nire galderantzizegin duen, kare galdera azutzi, euskera zobetu ikasteagatik gatik eta euskera irakasda izateagatik. Agustet ez dizuela inizgaitu, koldoke euskara zidazen du, inizidatzi du olerkirik gaztelaniaz? Baina beste bai, baina oso gutxi. E, ez te duzte. Errimatuz? Zule olerkitan askoera biltzen duzu errimarekin, askotan jendezu jolas? Batez ere, ala, ala largo gokoiturrian egin duen jolas errimarekin, eta beste be, liburua tutan ere bai, e eskia beste gauza bat zuen artean e, berzoa dalako, eta prosa izan lehike eza nahi bat behar du eta enkajatzen badu errimabatekin egino beto Aber, sombrero, errimatu? Bombero Ekaiz <laughs> <laughs> batzatotko lasera <laughs> Bombero, ¿eh? Haz que le sangu no bombero Polita Vai Cero también, ¿no? Debo irse a nartenduca a Tenéis Torero Taquero, quiero ser Quiero, quiero verloco a ezken irakurtuzuna azken hiru e, luzera e, e, olerki hori tattelengo bi ekarritu naute eh luzean luzea goaziren kondentsatugoak normalean eh koldok eh olerkia. Astaldi latzitzakoa daia. Arinagoak irakurtzen dizkigu, biskorragoak eta horiek bai. motela ziren e... eh liburutako uh -huh. Eta liburutakoak. Entresak eta entresakide eta amas aspipos i primatuta garaitzu. Politakoiek ere ezberdinak baina ezberdina bai. Bedurra eta pottenzia. Zigarroaren azken bufada egin ondoren sentitzen du pixka bat bedur.eta egura moz beharra te moz behar izateko erabili beara aizkora, denon pagotsa eta malura. Ez dut aspaldienen jantziak ondora, ez naiz. Ez nabil gustora, batera eta bestera. Espiruzzko elikadura sartu, Burura, gurbiri da gana, eta darrik atuz, askatasunan laboizetara. Zerraetik ote horren polita udaberria. Zerraetik dira polita gudaberrian azten diran zuaitzak. Eloriaren lora zuriak gero udan diria begien aberasgarri. Zerraetik da horren polita Udazkenean zuaitzen ostoen, ostoek hartzen duten kolore okrea. Lore horiz jazten den otea, eta maitearekin maitatzeko dotea. Zergaiti dira inpolitak, pimpinipausak udaberrian, didien gainean ibiltzen direnean. Bolandan, ta zikuinaren legaradia dia, eta kapantoreko kabiak utaberrian, eta zein polita diren, azpitsuriak, ateak, Eta norbera hartzea puntua IAren gainean besteak jarri beareke izateko. Zerbaiti dira politak aizkorriko kontoraren aitzekaldean iskutatzen diren euskizkiaren azken berotasunen izpid gorriskak udazken okretan. Zerbaiti horren politak zuen behietako ninietan, jdatzen diren Nortasunak, nortasunak. Oin sendo, soin bizkor, sendo taotz. Izaera jator, gaur ere jator, ekartzera pozaren poz. Oin ezkatze biurri, zuzara minguli, zardibi maitean ere erri, rangi dio xotain Norbait bilatzen duena, eto norra urki dezake, bi kalte beteta daude tabernan eta bertan sartzen dena. Ezindu bakarrik irten, sekula ez da jakiten Irriak irri entruke biba kardadek ez dute, Biko teona egiten Gorkutz desesperatuen Galduriko biarima patuaren bibiktima, gauak elkartu zituen aliketa estuen ilusioen abian alkolaren auza ardian agian nahikoa edan da agian gaurko parranda batek daki gaur agian iztonaketu eta neskari galdetu cigarrorik nahi duenenentz. Astesantu Neska... bete bete betean gaude. Badu horrek eraginek koldorengan? Gutxi ja. E, nik ke egin izan e, konstitzio klasiko atzu badauzkat. baina surrealista biskatze balais. Shona idete eh e, er ez du jogatu behar. Zabal jogatu behar dugu eta konpromisoak hartu hartu ditzakegunak eta askatzen gaituztenak. gehiahau lotzeko hortarako dago eskuine eta auako daude autoeskundeak eta daude politikoak, poliziak eta poderek gutiziala, guk askatasuna behar da. Aize hartu, religionon kontuaz dute zerre, eh? zenzu natural lean. Huan, eritzen gertatzen dien akatsak ere handia dira. Abistadea dut, apaiz batekin, bera berrobikoa da lako, oskaldunen da lako, sinisten jerarkietan. Baino ez erasko zehiago erizarekin ez dut. Oitura batzuk, berseitio nituen emezotzi urte arte hartekero ez. <totipa> Oazizketan, eta gelako krisketan Ez bain puztuen irria, gaurrere itsaskirria izango Izan goda main diretan Zuguertu nio zaurun Bertati pasata natura gaikoza Goi anel beran ez dut zufrakasa, txarra dena joan da, ez da ez zerreskasa. Ni hemen, zuorkarmen, kementxoaren kemen, ibiditako anda hemen, naiaren da kemen. Iturritzako esperantza... Artuaz derroz derro txutxutako sarroia... Hohunan oren nal neketxua... Biurrekeria zasea... Hoin biluzik, jaio... Hoin biluzik... Lan egiteko zurek izos daia... Intzaz braitzuriko zelaia... Tantzudan ekea biurturik arbasoaren daia... Beti dako zaitut... Errugiriko zos erukizko lantuaren gaia. Kanduda bihotza, biurturik herria eriotza. Herri batena da gorputza, izkuntza bere bihotza. Te ere egiten duotza. Batituak, ez ikurri inak urxia, Ez ikasteko horren zan jaden Erez serki itxusia Ez historiak, ez izkuntzak Ez munduko urre duziak Euskal erria batzen du soni da bergarako besaradaz Eibarko barko armekindako gorriz Tabeltzen pelotakdaz Astu gaite zen anaiarebez, RHta txoradaz hittzegin arte gure arteko Traizitala bankadaz. Zan inazio, ibarne garai, batxilopez lendakari, maiorrore jaigartiburu, gezen narroa liot madi. Munila rosati edo Alonso tartsabi, kontuz inoiz ez bizkarrik eman. Bezarkatza lehonari Bezarkatza lehonari Ekoldo lanak, olerki lanak e, karpeta urdin batean eta barruan zer dezu horre kuaderno edo liburu gorri gorri bat? Poesia gehiago eta zenbaki batzuk. Kuadernoa da hori ere? Bai, bi kuaderno bat gorri eta beste urdine. E, bete ditute hamar hori handi bat, beste bat e, zait da urdina dara usteet eta osi behar izan dituz bloke beharrri hauek debora gutxi duela eta ha naiz betetzen gutxi baino ititen na naiz. Lehen idatztakoak eskuartean hartuta berero irakurtzen dituzunean irakortzen badin baituzu, pentsatzen duzu, nola idatzen nik hau. Pentsatzen duzu zentzean, eta gero berriz beste poesi bat egitean. gainean. E, segidan. Arrasto batzuk, hiru arrasto jarri, eta beste poesi diferentea ezberdina, e, bekaldean edo hurrungo Etorriko dira liburu hau? Nik e, ziure ez ziru tezare esango, baina biedor irurte barru, sorpresa bat emango dituen. Segurasko, eunda amabi, eunda hori poesia, idatzi eta izango dituen. Demoral pasatu behar dauken, osasunez, larixi amari ibitzetik ondo ibitzea, eta ekonomia arazo batzuk, jiru arazo batzuk, konbontzeko, demoral eman behar dit, tensio nerviosoa kentzeko, eta hobeto ibitzen azteko, normal azteko, hobeto golikatzeko, logeixi gobiteko, eta horrek emozionala, eunero bezala borokatuz, lortzeko. Zei zeirakurtzen, ze gomendatuko zeniek, haulkatu, irratakatzulei? Ba, e, e, poesia aukeratzen dut e, gehien bat, eta e, novela luzeak, katisagirrena, eta pako aristin errosa etorri da. Irakurritu zu? Bai. Eta? Eta botua emane bai, zeren, egon da maikakide akademik kidea naiz, eta urtero eskatzen diate botoa urteko liburu hobenari, Eta eman diokatisak irrenen amak ez dute. Badago lehen dike, zerrendan, irakurtzeko? Hiru uste dutzen direla. Bota. Iritxida denbora lidiak diziz egiteko harria zeru sapaiean. Bidean lagun izango dituzun, lana eta kemana, kemena, goizgiru argituz, amon araztana. Hots, hots, bizio noniok, enare joan etorrian utzi dute arrastoa. Non liria bezala, harrituko dute zerurako bidea izan zinen dena gogoratuz amatxolaztana. Beko zuaren ondoan, kontuzarra geuntzen simer-simer, josiaz historiaren sakonean, oraina geroa iraganatalanagatik soldataskasean, beste guztien ezmezean, antzituen hankagartzaiak tamen zen aratsadez atarian. Eta aspaldian zelizara entzuten? Deskubritu dezu kantari berriren bat edo musika talde berriren bat edo beti-betiko ieltzen diozu guztu? Dengo zaharra izaituko bani hobetor litzateke. Nik oitura nuen eh, relajatzeko baina dara urte asko, o, toa tukamaboz dute, e, oitura beti gehiago euskeraz e, kantua entzuteko, musika entzuteko baina oskorri, imanol, kentzazpi, Koska Zela, Koska Angeidu Alde, eta horako talde batzuk, eta gero musika dokumental. Eta hori entzuteko oturak galduindet, zeren esikentziak e, oso estua jarri nizkionere buruari, irakurtzeko gehiago, irrati eta musika entzuteko baino. Zerdi, erretzizidea dagastatzen da, eta ni poeta, pensionista pobrea nahiz. Eta gaztua kentzearen irratiak utxigo pizten dut, eta aparatu ez daokat musika entzuteko. Horrati zuen estudioan horkitzen naiz, Oten importante batean bezala, zuen presentziarekin begietatik jaten dut, zuen musikarekin bihotza alaitzen zait, eta partekatzen ditugun programa hauek kultura rohan, indako gauza dira, beraz, Sartifazioz beteri gutu nahiz. Yes. Nindezan zuri bixitan, joan intzaizun behin gauhez. Goizeko ordu txikitan, gezko pausoa kemanen. Gaurrildi eskuminak. Sango diot, zure parte antxe zandeika. Zorare sentitu bukatzen agin nela, eta garritu nahiko espeti gartzen dira, zer moduz gondo, gehienetan ez zaten diot ondo. Naiz eta lasu urritu. Biziki doteare satisfazioa da, da, poeta izateare beste bat izan behar du satisfazioa. Euskara maitatzea, herria maitatzea, eta berrik ire sentitzea. Urren ordan 2008ko iraiaren hogeita sortzian, behar? Bai, no? ingo mario hortan. Ze <laughs> ingo dezubitartean, Ba, saiatu. Kauzako beto ematen, iazten, irakurtzen etxeko e, garbitasuna eramaten, ez pasatzen e, normaliaetik alotasunera, eta e, sendo, elmu, eta sakon idazten. Gaurko zure kontu gaurkoa agurtzea esan nahi dezuna? Ba, eskerrik asko ematen dituzet, nekin partekatzen dituzuen. Ordu bete luzea hori eta Eta bueno, gu hitz ez beteta etortzen geha, hitz ege paperean idatzi poesia bidez. Eta poesia espresio artistiko idatzi jo batala. Rimarekin jokatzen dugu batutan beste batzutan, esanaiarekin. Eta e, iradokizun bezala esango izut, zero beratia pizten detero alaron batero, eta egun batzutan ere bai. Ta jende berria oso oso oso oso kualifikatu lanean hidrationtan. Eta entzun ditu lanitzak, danak aberatsak. Tamaina gurtu entzuleak? Ba, eskerrik asko Eta gustatu bat zaizue, zuentzako be. Koldo Zubeldia beste bein, plazera, zurekin e, goizparte hau partekatzea, eskerrek asko. Berdin irati. Eta, eta zurien zule musipoto lopana, astea ondondo pasata, astera arte aio izan zurien txu, agur. Brailean idatzi Boemen irakurketan uoh